Eta berrikuntza bat lehenik diploma bat toreroaren laguntzaile izaiteko denek amestu duzue Espainiak du. arazer koposatzen duten edo bekiran PP alderdi eskuindarrak. Ideaz zoin da, bigarren mailako eskola ibilbidea bukatzen ez dutenek, Normalki behartuak dira, orren bukatzea, beste opzio bat proposatzea, beraz, espainol gobernoa kursatzen niena, FNPP alderdiak, hotxatera bide bat, haien eskola ibilbidea, egiten dutenek, eba, salbatuak izan diten, geroa zezenketan duzu, gazte, izaiten aliteik elema. Pentsarazten dit egeheran, tarte batean, armadari edo poliziari, zerbitzu militara, Ez da gehiago egiten, gaur egun, Frantzes Lur aldean, lehenago behartuazen mutiko guzien zate Frantzian, baina norain, egun bat mutiko alaneskek egin behar izan duguna, eta segitzen dutena ere egiten, ustut amasai, amasazpi urte tarte hortan, eta oroin naiz egin genuelarik, goizan hariketa batzu bagenituen, fitxa batzu betetzeko, naiz geago hoitzen ziren ariketak eta atxaldean batzu deituak ziren bulegora jendarmeriaren, buruaren bulegora, ez denak. Nire ondukoa, dibidez, deitua izan zen, joan behar izan zuen, eta, ondotik, espikatu zuen, zerpastu zen bulego hortan. Emaitza, txarrak ukantzituen bere uh, hariketetan, eta horterako, deitua izan zen bulego hortarat, eta zer egitera, alternatibak proposatzera bistanena. Klasean txarazira, zato jendarmeriara, zato armadarat zuretzat leku bat bada, Ebe hemen berri deia da Pepe Alderdiarena. Baina askarki kritikatua izan dena ere eta trufatua xare sozialetan. Kritikatua lehenik berriki espanol gobernuak, filosofia disiplina edo eta erritarrezik eta opzio bilakarazi dituelako. Diru murrizketa undiak ere egin berri ditu Espainiak ezkuntzan edota osasunean ere hospitaleetan alta banderilleroa izaiteko diplomabat proposatu eta diduztatu nahi du. Espainian gaur egun zesenketek influenzia galtzen dute populakuntza gehiengoaren artean, euneko amagada, aficionadoz, hor, delako, ah, hola ganen dugu, azken inkesten arabera, eta Espainiako klase berezi bat, eh, parte batean, ala ere, Kataluniaak zesenketak debekatu dituelarek, holako diploma baten dirustatzeak, sareak, berotu ditu, traolabat, beraz, nagusi, Espainiol txio artean, F.P. Tauromakia, traolaren gibelan, Espainiaren kultura tradizionalista trufatua izan da ere, Antikultura Ministeri a goraipatuz Valentzialik kanedota Zaragozako heriek gelitu dituzte adibidez zezenketak dirustatzen Dorostiak ere gelditu zituen mainaneea jotak herriko etxe bere duenetik berriz bidean eman ditu zezenketak gipuzkoako hiriburuan Ho ez gain azpi ere hemen joko politiko bat ikusten ahal dela PP Eskoineko Allderdiakolako diploma diploma polemikatsua proposatuz Badaki ere soziaallista ta espanyolak satitu ko di tous stella batsu c'est direlako eta besteak alde usaiako alderdien diokoa teluista putu chu chu jartziapitz it eta putu musikantz hartu entzin bi, itzala ere xare sozialetan uh, be, ateratzen den hitz gako bat, nahiz eta ez den egia nagusia, baina Euskaldun batzu hori interesatzen dira hori, direkt zena traola edo ta lang regional traolarekin uh, be jamezala gau ratxaldeuntan ari dira eztabaidatzen tabaidatzen uh, be, Europako kartaren inguruan hizkuntza gutituen Europako karta, deitzen uh, dute eta be or, uh, senatuan boskatzen dute azkenean Christian Tobirak uh, diputatu edo ministroak barkatu proposatzen uh, duena be Boskatzia eta uh, be Chiolarien uh, artean interneten ikusten uh, aldira komentario horiek adibidez Tubirak iduriz isenatu du ja Richelach bestek besti dazlepamatu bezala uh, beraz uh, senatuan eta be basteak dio bizirik direna kaipa zitzazken ala ere zen izanen gaizki beste idazle batzu bizirik direnak ere aipatzea, bomadira olako ez tabaidak, eta beraz uh, Frederik Espainak senatariada, hor pixka bat honen defendatzaile garen dugu, bedaren uh, senatuan eta goizuntan ere um, Europen uh, iratian gomitatua zen, orta zemintzatzeko, Jamichela Patiren gomita zen eta elkarrezketa, beraz, hola bukatu du uh, besteak, beste définit tout de la ligue une batan bere chartarene l'hôpital de bayonne qui nous est cher à vous et à moi je veux dire aujourd'hui ces ces personnes âgées peuvent se faire soigner avec un personnel basque tout simplement pourquoi parce que leur langue première maternelle c'était le basque avant le français ils en sont pas moins français pour autant Hala, bon, detaile bat Berdin edoxe, eta esun bat uh, hemen uh, Francesi ratian mintzodelarik uh, erraiten duena Berdin, beraz, uh, ala, hemen defenditzen duen uh, posizioa. Euskarak bere lekoa ukan behar duela gure eguneroko bizian. Horo itaraziz, ala ere, Francesak garela. Bon, Berdin zuretzat, Frederik, bainan ez giradenak, ala, ala ere. Kentzazpi aldiz orain haipatuko dugu edo dugu bekirranik, Azaruan aterako dute oien disko berria Fueniko Perus uste dutela ehan behar dutala Fueniko Perus deitzen da edo deituko da oien disko berria azaroaren ogeian ateratuko dutena eta xantzabau fan guzien zatemen kantu bat augerapen kantua dura zonbaitoren atera baitute zuaitz adar lotuak deitzen da Kentzazpi, itzetaputzen mankizunean Kentsazpi, itzetaputzen Bi erro Bi embor Bi zuaiz Adar leor Zerru bete dene bez gure gainera dator Uxar ezagun bengoz Baina Jo Yo... Entzazpi, entzuten zenuten zuaitz adar lotuak deitzen da kantu hau, erran Disko behia ateratzen du taldeak eta hori azaloren ogeian aterako da. Foeniko perus deituko da. Disko hau eta beraz gau jatera dute. Uh, Aujerapen kantu hau fan guzientzat, beraz hemen itzetaputzen zuentzatzen ere. Nenen zatz berbaita? Itzetaput, itzetaput, itzetaput, itzeta, itzeta, itzeta itzetaput, itzetaput, itzetaput. Itzeta, itzeta, itzeta, buk, buk! Musikan <coughs> gelditzeko ala ere, eta berdote garen, kenza zpik zituela konzertua keskainiko 2008 haintzin, eh, ondoko urtean, beraz, sabiatukoute, oien bira. Musikan, beraz, gelditzeko, erran bezala, Charlie Winston ipatuko dugu. Aspaldiko partez, entzunez ginuen artista hau, eh, bizkifamatu egintzena kantu batekin, denetan entzuten zena, denetan ikusten zena, eta, hor, berriz, agertu da, imigranteen artean, imigranteen sustengu, edo sustengoa ekartzeko, bere sustengua, ek Harzeko beraz uh, kantu bat uh, atera uh, idatzidu eta bideo bat egin du, uh, sei something deitzen da kantu hau eta zerreana nahi du uh, bezerbait erazu. Eh, say something, zerbait errazu deitzen da kantu hau, eta mm, ba, ideia hau da, ikusten da bela Charlie Winston uh, irudi dezberdinetan, baina antzustut ikusten dira errefusiatuak, imigranteak, uh, ba, txasontzietatek jausten, uh, poliziaren kolpeak hartzen ere, eundaka, eundaka, ibiltzen, ibiltzen. Aurpegiak ikusten dira da irudiak aski e, adirazgarriak direla, edo e, bai, interesgarriak eta ongi direnak ere erakustea, eta bestelako irudi bat ere kartzen baitu, edabideetan aipatzen direlarik, Dezberdinkia ipatzen baitira ere batzutan eta, beraz, Say Something traola ateradu Charlie Winstonek, musikari salbatzaileak, gulutze gorriaren zat izanen da beraz, kanturek ekarriko duen dirutza guzia. Peter Gabriel, Sting, Adriana Karambe, Em, Edota Konchita Wurst, horra gertzen dira bideo untan, Bainan bon, ale, bainan bat uh, gehitzen albanu, olako bideoek beti dudem aiten didate, ale, ere, uh, alde hon hori eta humanitario eta sinxo alde hori. Azuen, aspaldi ez ez gino lehentzuna ipatzen uh, Charlie Winston, artista hau, eta bo, pentsatuko uzie paranoiakoan ezela pixka bat, baina bo, zote da olako alde hilun bat baliatzea, egoera hori bere buruaz publizitatea pixka bat egiteko akit baina benzator da 6 something di rubiscavate karriko duena beraz kurutze goriari ala oli aipatzeko zen 6 something Zerbait erraiteko eta bederen uh, gure entzule den Giulia uh, kasani badu. Zerbait erraiteko, aste atero entzuleen iritziaren tenorea da. Joitarazten hau txet, beraz zoekere zuen iritzia emaitena alduziela, nahi baduzie. Hau da, gure telefono zenbakia bakia, etan dotik beraz Giuliaarena entzuten dugu. Amodioaz, amodio ereduetaz, horiek denak gogot gogoetatzea proposatzen baitu. Zure iigatiarekin komunika ezazu goiz begieta hitze eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu ikusten ari zirena, Kondatu, adoa edo bideen begieman. Eranttzun gailuan mezuak utziz ms ala al WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 Zazpi zazpi zortzi, bost batsai, bederatzi 0 igatia helgarrekin egin ezagunt. Ara, espiru du telefonu zemakiori notatia duziela, orain txe aldiz, Julia Kasanela zuri itza. Bai egon honen txuleak, gaurko gaia maitasuna izango da. Maitasuna oso gaizabala denez, ba zentratuko naiz maitasun harremanetan edo amodio arremanetan. Beraz, gaia hautatu dut, uh, iruditzen zait... Uh, petida nik e, esfera pribatuan hitzegin dela gai horretaz eta uste dut badagola beharraundi bat esfera publikorat era maiteko, ez? Uste dut e, bizik interesgarria izango litzatekeela kolektiboki e, askoz gehiagotan hitzegitea eh maitasunaren inguruan, justuki politika egiteko beste, beste manera delako, ez? E, mikropolitika bezala deitu al dugu Eta Justuki harreman eta sari ba, jende guztia impplikatua da eta merezi du bazinez kudeak eta kolektibo bat egitea. Beraz, iruditzen zait gaur egun e, maitasuna bizitzeko molde orokor bat badagola, molde hegemoniko bat, nolabait hartu egiten duguna, uh, gure inguruan ditugu erreferentzia unitzetatik ez. izan alda gertu ditugun pertsonak, izan alda irakur ditugun eta ipuñaak, izan alda entzun ditugun kantuak eta bareeta bareta bar. Beraz horretatik uh, jasotzen dugu maiitasun aulertzeko modu bat eta gehienetan errepikatu egiten dugu. Ordun, modu hortan nahiko nuke nolabait eh, aztertu zeinzuk diren ezaugarri eh, nagusiak. Uste dut bi direla. Eh, lehena eta nagusia da eksklusibitatea, hau da ulertzea maitasuna zari garelarik soilik bi pertsona inplikatuak egongo direla eta beste norbait artean maldin badago, hori ba infidelitate hutza edo traizonea bezala eh, ikusia da. Eta horrez gain bada ere pertsonen jabetza. Ba, nolabait hain bat kantu kerraten duten bezala. Erraitea ba, zun irea zira, ni zurea naiz. Eta nolabait zure maitealaren bizitza pentsatzea eina undi batean zure kontrolpean dagola. ez. Beraz, uste dut, bi puntu oiek zalantzan maiteko beharra undi bat badagola. Uste dut, eh, sortu beharko genituzkela harremanak nun eh, gure gogotanaiak azetzen diren, eta az pertsona aske bezala eh, albidetzen eh, digutela bizitzea. Eta beraz nire ustez eh, kritikoki eta modu osunargarri batez eh, bizitzea, gure harremanak, ez? Horregaitik uste dut, ez dugula beldurrik ukan behar e, goera zail batzuen aurrean egoteko uste dut hausartak izan behar girela beste molde batzuk bilatzeko e, betiko bidetatik eta inertzia orokorretik ateratzeko eta beraz, ba, bola, komita egiten dizuet e, bakoitza be, bere nahi eta gogoak azitzen dituen moldeak bilatzeko e, asmatzeko, eta, vuela, voilà, curaion, eta horrengo arte. Aio! Julia Kasanel jasen iritzia beraz, amodioaren ereduak aldatzeko gogoetatzeko eta cura jartzeko hortan gogoetan sartzeko. Kantunio bat, promosatzen nautziet Stereo Total, Lamura 3D zenda, Laster, berriak ere euskalikatetan, biminutaren buruan. Huasko jense Muratua kantuarekin Laster, hitz eta putzen segitzen dugu Usaien bezala uh, Kastariaren iritziarekin Aitori Raskinek Lutxio Urtubia ipatuko dauku Eta bestale Kataluniako bidea hartuko dugu gure gomitaruik Guri, gaur, uh, eta kataluniarat, gira bereziki, jone uh, unibertsitateko erakaslearekin. Parlamentua Katalunian osatu dute, eta adierazpen bateratu bat egindute, desobedientzia zibila nagusitzen delarik Katalunian, uh, argi garria, ote da jone lordiri, galde ginen hori, bementuz bostak eterdi, ramezala euskari ratietan berriak zurekin bernade targaina. <laughs> . Gertzalde guntan, Paiseko Senadoan hizkuntza gutituen Euro Xarta berrezteko konstituzione legea ez tabadatzen ari dute, Frederik Espainiak senatu gai gizkuntzen alde mintzatuda, eranez jamasai urte bat dela Frantziak izenpetua duela Euro Xarta eta Estela berretsigabe goitena ala, Frantziak giza eskubideen herri aldea dela eta ezindituela ukatu gizkuntz eskubideak eta memento guntan berean, mintza Tène Arida, Jean-Jacques Lasserre. Bilabete idekia dela baijonako belar klinika eta egun estrenatu dute, lehen bihilabeteetan laumila dende resebitu dituzte, hotx jasko heina, lafurkat, polmi eta zentetien klinikak leku desberdineetan zide laik, alde baikorretan bahnexainaletika elebiduna dela, franxesez eta euskaraz, alde eskorretan atik aparkalekua zonbeitzu pleini dira pagatuz dela koan. Angeluko itxasbazterreko laguna kostatuaren zat, auzitegi administratiboak ez ez tatu du Angeluko giriak eman eraikitzeko permisa itxasotik hurbilegi dela, aldiz kostaldea sasoineko oztatuaren zat onarpen haemandu itxasotik urgunako beita hau, estadoak zituen biostatu hauen kansuak hausitan emanak estimatu zetzutela itxasbazterreko legea errespetatzen. Hendaiako iako nimagen zentruan langileak ahangura dira, kamporatze, beti zuzendaria aldatzen, laneko molde txarrak, lanuzte bat egindute atzo, jogoi bat urteuntan horari zen, idazkari bat kampo emana izan behita, Silvian deputatua eta kotxe ezen aho, henda sustengua ukan dute. Zag nahiako, yutxu alamandu, ez bata ez bestianik, yutxu mandoka. Yutxu mandokan, Charles Videgain, Mahasti edo Minya Beze izenaekin, Shiberwan gaitena aijena, aijena ruetakoda edo son iliana. Koldo Suazo kaldiz Euskalkien saila dela eta Manuel Laramendiz solas eginen deiku. Ego Euskal Herria etzen asolarik Euskal Herri begira. Nel zen Gaztelania ikastea, Euskal Herritik eh, Gaztelara edo Andalusiara eta Ameriketara gateko. Josu Martinez e kaldiz ihesaldiak edela eta atal berri batekin jiten zaiku bi anai deitzen dena. Anaiari begietara begiratu ala esan zion, isma. Eta aldatu egingo bagina. Utsumandoka, uiskaliratietan as teharte zaratzeko zazpitan, araheda as tizkenaekin aratzeko lauetan. Utsumandoka! Astezken ondako Kampoko Mintzaldien saioan, entzuten alko dugu Makean jonden den igandean iraganden amnistiaren eguneko ekitaldia. Kantari, musikari eta bertsularien artetik, eskualeriko eta eskualerritik kanpoko lekukotasun frango amnistiaren alde. Tommy Makkierne Irlandara, Jean-Felix Akua Viva Korsikara, Gabi Mueska presoia, Ale Henriar Autechia, Sendu Amnistiaren aldekoa, Naya Lakroa Antolatzailen izenean eta Lorentxa Beherri presoaren gutuna. Amnistiaren eguna, kanpoko mintsaldien saioan astezken arratsuntan behatziontan. Errepika, biara Iruliko irureiko irratian, horren batean. Goizberiko gomita zuzenean euskal irratietan. Dantza erakaskuntzaren inguruko proiektua biatzen duiparaldeko dantzarien biltzahak. Hortaz, mintzatuko guira, testezken Goizian, Joani Echcelbest eta Julian Galderak egin, Goizbejiren Facebook edo Twitteraren bitartaz. Eta hori beraz, bi agarę, Mementuz, bakizuenuntz zistena? Itze eta putz, itze eta putz, itze eta hitze eta Euskal japtietan ziste beraz eta lastea gaitogegazkini hitza bere iritziarentzat lute ortubia aipatuko duku gauja eta gure goita,aldiz John El Lorddi izanen da gira. Rentxalenik berriapuntu eusen eitebek dio barura begiratzeko leioak lana iritzi askearen ere kokatu behar dela zer gatik justifikatze hori eite aldetik PP eta PS alderdi sozialista kasalpenak eskatu dizkiote urkuliuri lehen dakariari beraz eite edo ete ben begiratzeko leioak emaiteagatik gatik karteak eh, maite iturberen dimisioa ere eskatu du eh, Etebeko buruaren dimisioa eta EH bilduren arabera aferak alderdi unionisten begirada partziala erakutsi du eh, hor bada ez da bai handi bat beraz eh, filma edo dokumental horren inguruan eta beraz hatxe maiten alduziena berria.eusen eran bezala Zazpi urte eta erdiko zigora bete ondotik etzi askatuko dute salu tregi egin egunkariko zuzendari zaiteagatik zigortu zuten emezortzi larogeita emezortzi sumarioan eta beraz burgosko espetxean da ongi etorri eginen jote ostegunean zazpitan eta beraz hori berria puntu eusen gusietan bestalde bertsolaritza eskola programa berreskuratuko du una faroako gobernua burina fagorren gobernu aldaketaren ondorioak ere gaiten aldugu eta bestalde berrian poliziaren erakusketaren aurkako protesta zudadelan egitea debekatu dute. Katalunia gure gomitarekin laster haipatuko dugu eta argia puntu eusen ere behian ere haipagaina nagusietan zena gaur. Independentzia prozesua abiarazteko akordioa lortu dute KUP eta Juntz Pelsik. Uh, independentzia prozesuari asiera emaiteko beraz adierazpen bateratua adostu dute. KUP alderdiak eta Juntz Pelsi beraz taldeak. Adierazpenak uh, diasotzen duene Zerrepublika Formako Estatu Katalanaren eratze eta etorkizuneko konstituzio katalana sortzeko prozesu erritar parte hartzaile, integratzaile eta idekia jada martsan dira. Hortaz, beraz, iditziak alde jogu, dion elordi, gure gomitari. Horain txetan entzuten ginuen ere, kanpoko mintzaldien saioan bihar amnistiaren eguneko estabaidea entzunga izanen dela. Lorentza behiriren gutuna justuki irakurtzen nahalda, uh, edo haipagaida ere uh, argia Gintu eusen uh, A-Zezailaden tituluarekin, eta beraz, hor, uh, uh, Mikel Asur mendik egiten dio. Aipa bestalde argian, uh, amiantoa, Aipagai, amiantoz kutsatutako, agopak garbitzen zituen emazte baten eriotzagatik, lehen zigor epaia eginda euskalegian. Hori ere, Argian Aipagai. Kazeta puntu eu sen beste epaiketa batera ipagai bi.000 sorttzan, atxilotu zuten Fred Forhen epaiketa Parisen urgiaren hogeita sei eta hoita zazpian, 2018, bordalen abiatuzen operazioan atxilotu zuten Fred Forten, epaik eta iragaiten ari da Parixen, eta ehatxe baik elapurtagari sustengu osoa adierazidu. Sozialistak aipagai ere kazetan, sozialisten gehiengoa elkargo bakajaren alde, atzo egin zuten prentsa horrekoa beraz hori ere aipagaietan, eta bestalde bagoazek eta xarek urtagilaren behatziko manifestaldien leloa aurkeztu dute, Mugi daite daitezen agiak, bideo batekin ere aurkezten dute hori, sarean eta kasta puntu eusen atxemaiten alduzie, eta disko berri hainitz gara jauetan, liburuak ere, Daniel Landa hartagertzenak azeta puntu eusen, bere liburu berriarekin. Etxearen kontzeptua bere osotasunean hartu du Daniel landartek argitaratu begiduen liburuan, etxea eta etxekoak euskal literaturan obra hortan hirurogeita bi idazleen bertso olerkiak, kantzerkiak bildu ditu hoiek denak etxea edo etxekoak uh, aipatzen dituenak hemenen aipagan aipa gaiimezzaak eta elkarrizketa berezi baterik irakor gaii media bazken uh, panpiladus pilotariarekin edo pilotari oia eta entrenatzailea dena gaur egun eta gaur egun beraz esku pilota elkarteko langile denarekin eta zidoterekin bukatzeko uh, aipagaietan paketatze onziak edo estalki ohiek birzikklatuak dira bainan uh, pozzaintzen ahal gaiita Tuzte, hori da galdera egiten duena zu, duestek, eta funtsian, Francesc Prentxan, Aipagaina guztietan da gaur, eta bestalde, her kokain deitzen dena, her franz, eta kokaina aferak hemen ere, Aipagai! Hoiek erranik, goazan aintzina, iritziaren tenoreazurekin aitorre raskin! geita abohost urte betetzen dira Hitler eta Franko hendaileko tren geldikian elkar eman eta bilkura garrantzitsu bat izan zutenetik. Hainbat historialarik azaldu dutenez Franko eta Hitlerren arteko bilkurak zazpi ordu raudu zituen. Mil bederaattzenun berrogeiko urriaren hogeita hiruan iragantzen. Eta bilkura horren helburu nagusia, Franco diktadorea Alemaniakin batekin eta bigarren gerra mundialean sartzea izan zen. Garai hartan Lucio Ortubia izeneko lau urteko ume batek Nafarroako kaskante herriak bizi zuen miseria ta pobrezia larrotik bizi sant zuen. Ondoren erbestera jo behar izan zuenean, anarkisten mugimenduan murgildu zen eta Parisen Bizizela, ikeltzero lanean, egunean zehar, banku espropiatzaile gauetan. Munduko banku garrantzitsuenaren bida itxekeak faltzutzea lortu zuen. Iragano ostiralean luzi hortubia, larogei urteko anarkista, pausuko saia ostatuan izan zen. Espainiako gerra garaitik gaurdaino kapitalismoaren bilakaera zein izan saltzen. Bere bizitza borroka antikapiztalistaren historioa da. Larrogeita lau urte izan arren, gogotxu, kementxu eta borrokan jarritzeko prest agertzen da. Gure herrian duela irurogeita urte. Kartatu zena berriz ez errepikatzeko dugun erantzunkizuna gogora ekarri zigun. <tik> Aitor Eraskin, Miles Kertzuri eta Laster gurekin izanen dugu Jon Elordi Kataluniatik, eh, Unibertsitatean erakaslea dena eta beraz, zaipatuko dugu eh, parlamentuaren osaketa Katalunian, parlamentu buruaren hautaketa eh, zergatik autu hori, erritar mugimenduetatik elduden pertsona bat delarik, baina nanartean kantu berriekin segitzen dugu, Eratu taldea helduna zazuukantuarenaakitean Zuatali Zeratu deitzen da eta oiek ere disko behia aurkezten dute maukarekin eldu nazazu kantuan, zuten ginuen. Segitzen dugu entzina, bostaketa eta behogeita dira eta gure gomitaren tenurea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, oskal irratietan. Kataluniako bide hartuko dugu, beraz, ahatsalde ah, honetan, duela illa bete bat kasik uh, gurekin zen, johan elordi ahatsalde ah, hon zuri? Ahatsalde hon! Unibertsitatean erakasle, eta beraz duela illa bete bat, erramezala, haute eskunde bi aramuna zelarik Katalunian, uh, bilantsoa egiteko ordua zen, illa bete bat berantago uh, be Kataluniak hain zinatzen du, bere uh, prozesuan, eta be orain Kataluniako parlamentu berria osatu dute e Republika formaku, Formako Estatu Katalana eratzeko prozesuaren hasiera uh, beraz deklaratu dute Jonel Hordi, zertan berezia da parlamentu berri hau? Ba, egia sanik eren takit, baina e, berezia da behar bada azken parlamentu autonomikoa adelako, edo iadanik lehenengo posta autonomikoa, izan dezakegu, dela. beraz, bai berazia bada, baina neurri batean normala ere, ezakit nola hemen egunero, orain dobitu gara, erdi independienteak izaterat, eta miska bat, egun bat pasatzen da, hurrengo eguna ere pasatzen da, eta hemen ari gara bizirik gau, bai, Zer gana iduzu, orain horain, Katalunia independente dela, hori, ba, bere buruan, katalanak independente dira? Bai, ne horri baten bai. Ematen du hemen montu guztia independentea izan dela beti, ez? Ha, bai. Eta, ba ez dakit, pasatu diren urteak ez dira, inbeste ere. orduan askotan normaltasunaren percepzionea da importanteena, ez? Eta hor, ba... <laughs> Nola baita esateko trampak edo egiten dira, edo gure buruari trampak egiten dizkiogu, eta ematen du, ba, ba duela sei urte zinezkoa zen zerbait, eta orain, badirudia ba zinezkoa dela beste modu batera izatea. Ez? Mm -hmm. Eta orduan oitzen gara, eta pixka bat e, barregarria iruditzen zait politikaren estakitz gora bera hauek, azken finean, ba, egun bat eta urrengo eguna, eta denak ba, bizi gara ez, egun batetik bestera, eta biarrera eurie egingo du, edo ez dakit, dakit nola erra. Azkenean uste duzu hor ikusten diren pausu desberdinak, parlamentuaren osaketa, parlamentuaren buruaren autatzea, direla, zinema baten pasarte batzu, eta azkenean beha elburura joan enda dena dena, dena baina hortatik pastu behar da. Ongi egiteko nik, edo... Nik historia, zinema bat bezalakoa dela, historia osoa, ez? Eta e, ba, momentu, otean, momentu honetan, ba, otzean edo egin da, baina e, denbora luzeko e, mugimenduak eta manifestazionak eta erabiliz. Baina ez da, manifestazio honen momentu horretan egin, aldiz, ba, e, republika egin zutenean, ba, Luis Kompainzek... Ba, orduan, momentu oso, oso egunean bertan egin zen, hautezkunden urrengo egunean. hemen enben, ba, poliki-poliki, hautezkunden ba, beroa egun batean zartatzen da, gero bero hori horiatxikitzen da, eta da, oitzen gara. Gero beste pausu bat ematen da, eta oitzen gara beste pausu bat ematen du, eta oitzen gara, eta horrela poliki-poliki, bain ikustu dut, e, ba zinema bat izango balit bezala, baina estatu berri bat sortzen ari da, Ba, naturaltasun osoz. Mm, bukaera ezagutzen den filme horietariko bat? Ba, behar bada bai. Behar bada bai. Baina? dut. Baina bukaera katalanek maite duten bukaera horietariko bat? Ala, jaten albada. Mm -hmm. Bai, nik uste du, baietz. Mm -hmm. Katalangu zideket, baina batzuk bai, bai, norski. Gehiengoak behintzata, uteskunde. azken hauteskunde eri begira emaiten bagira. Uh, Junz Peltxi eta Kupek beraz elgarrikin ere adierazpena egita, zure dutzat ez da ahiduras hartzekoa? Ba, ez, ez. azken finean, beste aukerak lehen bezalako egoera bat e, jarraitzeko ziren, eta lehen egoera hori nik dut, ba, aukera txarra dela bientzat. Eta batera joatea ere, haien ba, zatozo zaila da. Ia, ia da. Baina e, atzera egitea, harre ezin da. Beraz, haitzin ba, ere ginen dute. Mm -hmm. Eta desobedientzia zibila aldetik, hor, deklarazio hortan argikiak ertzen da, beraz desobedientzia zibila, espainiari begira. Ez mm -hmm. gira Espainiako instituzioan erabakien menpe, eh, ola burbiltzeko, hori ere, pauso argi bat izaiten nala, eren nazio arteari begira, berdin, ezakit, holako deklarazioak ateratzea? Bai, noski, bai. Bai, e, azken finean, e, legearen arabera ez dago, ez dago aukerarik, estatu bat egiteko, konstituzio bai, espainoak ez du uzten, Eta hori Euskal Herrian badakigu aspalditik, <laughs> eta hemen badiru di, bai, ezakit, pentsatu duten orain arte, konstituzionaren bai, barruan egiten altzela, eta baina... Biztan da, konstituzionea oso argia dela hortaz, eta ez atendu ez, ez eta frantzian ere ez. Orduan, ba, estatua egin behar baldin ma duzu, ba, noizbait, zerbait e, konstituzio horren aurkako egin behar duzu. Uh -huh. Eta desobedientzia zibil bat egin behar da, momentu batean, ba, beste lege bat ezartzeko eta beste lege horren e, ba, arauetara jokatzen azteko, orduan ba, hen segurazki, ba, berri bat erabiliki dute eta hemengo legeak egingo dituzte eta hemengo legeen arabera egingo dute haien obedientzia. Uh -huh. Eta orduan ba, ezinbestekoa da badez obedientzia bateketan momentu batean. Hori aipatzen duzu Euskal Herria ere berdemoran, Euskal Herria nolako pausu batzu ikusten alaitaizkea. Euskal Herrian Euskal Herrian egin daiteken gauza da, edo pauso pausoiek egin edo ez, orduan ez badira egiten konstituzione, oi, dauden konstituzionen bar barnean e, izanen gara. Eta beste konstituzione batzuk egin nahi badu bat ditugu, ba, naitan nahi ez, ezin bestean, derrigor, hemen e, konvergentziek ere ikusi du, eta egin eginduten denek ikusi dute, ba, nola baita puskatu egin behar dela, ara hori tasukatzeko modu hori, ba desobedientzia zibila baldin bada, ba askos hobeki, beste desobedientzia gogorraz bostitzago bat baino. Baina, eh, horrez dago beste aukerarik, edo espainolak eta frantsesiak izatzen jarraitzen dugu, edo Euskal Herri bat egiten dugu. Eta Euskal Herri bat egiten baldin badugu, ba <laughs> Ba, ez gara ez frantzizak ez, ez espainolak, orduan hor noiz bait ba, gure iritartasun administratiboa eta gure izate administratibo espainarra eta frantziarra dezagertu behar dira, hori lortzeko. Eta nahi badugu egingo dugu eta nahi ba dugu ez erritarren indagarekin, ere, uh, hori da Katalunia nahin itzen ditu dena, erritarren mugimendua, hor, aipatzeko uh, lehen, uh, reiten noen bezala, uh, beraz, uh, parlamentua, kataluniako parlamentu berria osatu dute, eta Carme Forcadell izango da hor burua, uh, beraren kasuere intezgarria da, erri mugimenduetatik edo erri irakundetatik uh, ateratzen baita ere. Bai, Baina aldi berean, eh, herri mugimenduetara ba esker republikanatik joanazen ere, orduan eh, bueno, bai, bai, bai, oso importantea da herri mugimenduen ardu, eh, ordezkari bat bereziki hortan nabarmendu da armefurkadel esker republikanen bai banatzen eh, bat ere ezaguna, ezen bat. eta herri mugimenduan bai, eta hortik ba, momentu honetan aukeratu den ba, agintari edo buru, eskeitz nola baita izateko, lehendakari bakarra, eh, parlamentuko lehendakaria da, horretarako, ba, doztasuna lortu dute, eta gero, ba, fu, lehendakari izateko, hemengo presidente izateko, ez dakite nola moldatuko diren, baina, bueno, eh, parlamentuko lehendakaria onartu dute, eta oso adirazgarria da, herri menduetako persona bat izatea, politika hainbeste nabarmentu ezzena, Eta bereziki, herri mugimenduan nabar dena bai, oso importantea. Eta horrek, justuki, aipatzen maizin noen presidentea, Artur Masen zat, zerbait aldatuko dut edu, uste duzu Artur Mas galituko dela? Artur Mas, ba ez dakit, ez dakit Artur Masen Mas historia, egun batetik bestera aldatzen alda. Eta orduan ba, negoziazioak hor dira, haiek... E, e... Ba, erabaki dute Artur Mas importantea zela, kupek ba, argita garbi izan zuen etzutela nahi ba, Mas izatea. Gero egunero egunero ari dira borain berriak ateratzen, zekik ba, korrupsioari buruzko kontuak eta konvergentziaren inguruko gauzak, eta orduan, banik ez dakit, e, emendik e, bi egunera edo hiru egunera zer izanen den e, konvergentzia bera alderdia, Ba, ateratzen diren, e, ba hori ez, ba, inkesta hoetatik, eta, e, <coughs> ba, ez dakit, hemen eitzetan egiten ari diren e, miaketak, eta mm -hmm. atera dituzen dokumentuak, ba, ez dakit behar bada, dena ba, montaje bada, edo ez, edo ez dakit. Orduan hor, egun batetik bestera, ba, aldaketak egon daitezke, eta indartxua denak, ba, indarra galdu, edo lako gauzak. Horduan, masen masen lendakaritza, ba, ez dakit, zindik zut uh, oso argi ikusten nola izanen den hori. Mm -hmm. Ez dakit nola izanen den. Gainera ez dakit zertaz ari diren mintzatzen barnean. Eta orduan nahiko diskrezio handiarekin ari dira negoziazioak egiten. Mm -hmm. Orduan bago kesta keu momentu zezer de uh -huh. ikusiko den politikarien jokoa egiten eh? bezala ere hor badirelarik korupzio historioak nah. montaie bat oteda ala ez bata botatzeko hala beste Olakoak ez dira inu ixobera jakiten dena den momentu sortan da beraz, eh, Katalunia, eta beraz eh, ondoko egun eta asteetan eh, ikusiko eh, eta be 1000 esker Dionelordi gurekin ba, ba, egonik eta chalentan. Zu edit, minutus minutu ari dira gauza gertatzen orduan, ba ez zakitz, er, pizkatero mena da. Orduan ez zakite er, pizka lasaitzen direnean, ba ikusiko dugu. Zer zira pizka aspertua eromena hortaz? Bueno, aspertua baino bombardak eta informatibo honetan, ba ez daikiz batzuk gustura daude, ba nikuzuz bat ere gogoriko hor egun egunero, ba 10 berri prozesatzen ibiltzeko, azken finean gertatuko dena askoz xumeagoa, garrantzitsuago izango da, baina egonkorragoa edo zerbait baztaki, dutean, ba zeik lendakariak okeratzen dutenean, ba dugu lendakaria orden, eta momentu honetan ba inork ez daikiz, orduan ez eztugu zertan hemen <laughs> ez daikiz nik nipiskat, ba, alako kinielak edo hor apustuak egiten ibiltzea, ba, ez dakitetzaite <laughs> interesgari eriuditzen naiko lan badut beste gauza batzuekin, eta arreta ez zintut zain beste dispersatu. <laughs> Ados, behuntza, bikain, me mileskear joan elordi. Bai, zuheri mileskear. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Zalag nahiako, yutxu alamandu, ez bata ez bestianik, yutxu mandoka. Yutxu mandokan, Charles Videgain, Mahasti edo miña beze izena ekin, Shiberuan gaitena Aijena, Aijena ruetakoda edo son Iriana. Koldo Zuazok aldiz Euskalkien saila dela eta Manuel Laramendiz solas eginen deiku. Ego Euskal Herria etzen asolarik Euskal Herria begira. Nel zen Gaztelania ikastea, Euskal Herritik eh, Gaztelara edo Andalusiara eta Ameriketara gateko. Josu Martinez ekal diz, ihesaldiak diela eta atal berri batekin jiten zaiku bi anai deitzen dena. Anaiari begietara begiratu ala esan zion, isma eta ala aldatu egingo bagina Utsumandoka, uškalihatietan, az teharte zaračeko zazpitan, araheda, az tiskena ekin aračeko lauetan. Utsumandoka. Goizberiko gomita susenean uškalihatietan. Txiberuko dantza erakaskuntzaren inguruko proiektua biatzen du ikpagaldeko dantzarien biltzahak. Hortaz, mintzatuko gira hastezken Goizian, Joanie Echubest eta Julien Korbinurikin. Galderak egin, Goizbe Facebook edo Twitteraren bitartez. Arekinak gurtzen gira gaurkoan hitetaputz emankizuunean hogeitarazten daut ziet emankizun hau hemenenttzun du zienen gumita, batibidez edo e, iritzia, begi zen zuten altituziela Interneten Euskalgaziak puntu eus webgunean, Biara munean, uh, chartuak baitira, uh, web gunean, beraz, osoki entzun gai edo zatika, zuek ikus, zuek auta, bihar, aldiz, eman kizunean, gurekin izaren dugu, gure kronikalari geek famatua, jota be warior zero zazpi, ea internet munduan teknologia berrietan zer pasatzen den, eta zer untxa eta gaizki den berak dena espikatuko dauku, txeiak euskalirretetan. <tusurra>